Він уважно читав свої нові документи. Тепер його звали Яхим Вельцман. Я єврей. Ти єврей. Його звали Яхим Вельцман. Він був недавно репатрійованим євреєм із Сибірської Палестини за полярним колом. Я не знаю ні івриту, ні їдишу. І дуже добре. Скільки тобі років? Де ти народився? Ти не маєш права їх знати. Я що схожий на єврея? Тільки відчуй себе ним і станеш схожий поки я не вивчив всю цю легенду. А краще, як вивчиш її якнайшвидше. Зрозумієте, містере Сміте, зрозумійте, Вельцмане. Ті, що вам видали в Растенбурзі, були нічого не варті. Вони казали, що оригінальні. Не про те мова. А про що? Вічко підняв очі до неба, сплюнув, пересунув недопалок у зубах. Вони зробили тебе поляком. Такому маскуванню гріш ціна. Ти навіть смердиш інакше. Кожен дурень би здогадався за дві хвилини. З вас такий поляк, як з мене, американець. А як євреєм, то можу бути, так? А от євреєм можете бути, бо ви не в Сибіру. Якби в Сибіру, то я дав би вам документи на двіслянина. Але тут від 55-го вже 40 років ніхто не бачив ні одного єврея, тож ви в безпеці. Я в безпеці. Ти в безпеці, тільки не шкірися отими своїми білющими зубами. Сперечалися ще про деталі. «Я ж не обрізаний», – ремствував Сміт Вельцман. «От і славно», – відказав Вічко, – «бо якраз відсутність крайньої плоті накликала підозри. У сибірських євреїв тут діяв негативний добір. Від Хера залежало життя чи смерть, адже саме роками обрізаних були споруджені всі три космічні порти. Це ж бо їхнім рабством, поміж усього іншого, тримали під економічним контролем оті космічні п'ятирічні плани». Обрізаний, знавецьів риту, ти міг би бути ким завгодно, але не радянським євреєм. Вони йшли пішки, йшли найнятися на роботу в Сілезії. «Яку ще роботу?» – спитав Сміт. «Будь-яку», – знизав плечима Вічко. «І це так я маю сказати, коли спитають, що будь-яку?» «Ага». Врешті Ієн зрозумів, що тут навіть обманюють інакше. Він не повинен навіть пробувати брехати від себе. Він не знає критеріїв, за якими тут будується правдоподібна брехня. А ще гірше те, що так само і правду він не повинен був казати від себе, бо ненароком вона може здатися найдурнішою брехнею. Та насправді вони, ясна річ, йшли не до сілезії. А куди? Побачимо. Ти не знаєш? Дізнаюся, флегматично відповів контрабандист. Дізнаюся в належну пору. А що ж це бляха означає? Яка пора? Пора для чого? Для нього, синку. Для нього. Це означало, не більше і не менше, що й Вічко досі не знав, де перебуває Ксаврас Вижирин. Сміта це підкосило. Мене вб'ють, а я навіть не встигну його побачити. Бурмотів він люті прородства. 7 квітня вони вперше ночували під дахом. Це було якесь невеличке містечко на березі вузької притоки Вісли. Він навіть не запам'ятав назви ні містечка, ні притоки. Вони вже дісталися в зону нещодавньої активності АВП. Минали загарища. Це не те саме, що ті прикордонні рейди гелікоптерів. Тут тривала тотальна війна. І цивільне населення становило в її рівнянні таку саму змінну, як і погода, рельєф місцевості чи якість доріг. Збунтовані дивізії Великої Четвірки – Алмасов, Руда, Гайнич, Явлічус – заслуговували саме на таку увагу – сім прусських вертольотів. Тут, на півдні, ближче до гарячого серця Євз, почалася країна Ксавроса Вижрена. Стара пісня «Що більше гір, то більше свободи». Отож, крокуючи до гір, вони крокували просто до звіра в пащу. Вже перші танки на дорогах. Уже брудні вантажівки з брудними вояками, уже свіжі могили на узбіччях. Сміт ішов і пильнував довкола так, наче мав на голові ковпак. Дитина без руки, корова без ноги з дерев'яним протезом, кульгає на огородженому колючим дротом пасовищі. У дитини немає протеза, бо він їй не потрібен. А крім того, вона все ще росте і невідомо, чи виживе. Люди на дорогах. Масові міграції, перистальтика звіра переміщує їх униз і вгору по його травній системі. От і добре, от і добре, шепоче Вічко. Біженців ніхто не контролює. Монгольські власники влодів, поставлені на перехрестях, відходять від вогнища лише тоді, коли побачать когось на вигляд достатньо заможного, щоб заплатити викуп, хабар, штраф, кару, чи як це тепер називається. Але тут усі в лахмітті і самі немов блахмани, Цивільних авто вже більше не побачиш. Багато велосипедів. На шосе з'яють вирви. Шрами від уламків. Іноді на очі попадають якісь старі каркаси. Джипа, панцерного транспортера, танка. Сміт звичкою проводить по тому плавним поглядом. Дві перевірки, але минають без проблем. Балакає сілезець, і він мовчить. Треба розпитувати людей, бо дороговказів нема. Все, що залишилося, це оті бетонні монументи, які визначають межі міст, яких не змогли позбутися. Вони сповіщають бетонною кирилицею про наявність ще більшого бетону. А вони все йдуть і йдуть. Сміт бачить більше, ніж розуміє. Тут уже майже немає чоловіків. Угу, немає. Що це, капличка? Та, богоматері Саперської. «Контрабандист усе ще йому чужий. Коли він жартує, а коли говорить усерйоз, годі визначити. Чи справді у нього рак?» Він підтвердив, коли Ієн його спитав, але той припустив, що це з упертості. «Більше не хоче нічого питати. Це його принижує. Іде в невідоме». 7 квітня він уперше ночував під дахом, дахом колишнього будинку партійного комітету, тепер перетвореного на притулок для біженців. Бо це вже було перше коло Євз. Половину цього містечка минулої осені було знищено в результаті безіменного рейду безіменних літаків з безіменного підрозділу. А таке шириться як пошесть Він міг вийти на поріг будинку і панорамно охопити поглядом усе кладовище неподалік. Довгі ряди могил, окремих і братських, безіменних. Рідкі засіки дерев'яних хрестів позначали зовнішні межі притулку. На стіні будинку хтось нашкрябав крейдою по-польськи. Заїбати всіх горобчиків. Сміт стоїть, курить вічкову цигарку, повільно, обережно і з огидою. Призахідне сонце стирає ієновою тінню болото на веранді. Тієї миті він уперше відчуває свою присутність тут суто фізично. Якоюсь вібрацією тваринних інстинктів. Дрож пробігає йому по плечах. «Я єврей, який прокинувся посеред католицької меси». До нього підходить сілезець. «Вельцман!» «Що?» «Вбили Чернішевського». Повернувшись у будинок парткому, діти біженців із заморзаними личками плуталися йому під ногами, гасали з криками по всьому приміщенні, а це була одна велика зала, бо всі внутрішні стіни споруди порозвалювали. Він заходився подумки лічити, яка це вже по черзі смерть нелегального президента неіснуючої Польщі. П'ята? Шоста? Якось так. Вони вмирали в середньому раз на рік, останнім часом трохи частіше. Владімір Чернішевський – професор математики, самозваний герой, похмурий Дідуган, аятола цього католицького джихаду. Сміт дістався до свого наплічника, сів, притулившись плечима до холодного бетону, на нього ніхто не звертав уваги. В будинку для біженців товкся тисячний натовп. Вигуки, метушня, візуальний та звуковий хаос усіх накрив сірою маскою безіменності. Він порився у своєму наплічнику, у сліпу. Навпомацки увімкнув комп'ютер, вийняв зі схованки домовика і встромив собі в вухо, затоливши долонею, Приклав її до голови, мов би сперся. Сміт одразу, як тільки перетнув німецько-російський кордон, Запрограмував апарат на постійний моніторинг, архівацію та оновлення інформаційного сервісу WCN, яким телестанція за допомогою своїх незліченних мушиних супутників безугавно бомбардувала кожен закуток землі. Тепер домовик почав проказувати механічним шепотом останню порцію новин. На прес-конференції в Гонолулу речник еміграційного уряду Японії представив зроблені з супутника світлини юного імператора Японії на подвір'ї китайської в'язниці. Сер Джефрі Ріск, міністр у справах колонії Сполученого Королівства, підтвердив повідомлення про зміцнення сінгапурського гарнізону спецпідрозділами у зв'язку з очікуваними на 10-ту річницю повстання заворушеннями. На персько-єгипетських переговорах, що тривають в Алугеї, не дійшли порозуміння, що ще більше віддаляє дату розблокування Суецького каналу. На Східному фронті Мексиканської війни стався незначний інцидент. Двоє загиблих, кількість поранених невідома. Балканські кореспонденти мережі повідомляють про повсюдні там чутки, наче підрозділ полковника Вижрина вирушив на північ. Речник Міністерства оборони Росії опублікував заяву, що підтверджує факт смерті Владіміра Чернішевського, ватажка надвіслянських бандитів. Цього разу ми впевнені маємо підтвердження з супутника. Чернішевський мертвий. Я на власні очі бачив, як його розірвало на шматки. Речник не приховує, що використано бомбу, імплантовану в тіло одного з бандитів. Бомба вибухнула, як тільки був отриманий скан мозкової активності несвідомого носія заряду, що свідчив про безпосередню близькість Чернішевського. Речник не прокоментував журналістського припущення, що то американське НБР передало цю технологію НКВД, хоча, як відомо, тільки американська розвідка мала такі.